Типове и образи 6 учебна година 36-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 12 юни 1927 година Чете Йордан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината Йона какъв тип е? Към кои типове спада? Изтълкувано на еврейски. Иона значи гълъб. Под Венера спада. Учителят продължава. Скоро се обесърчава. Учени казва. Луната изглежда, че му е повлияла. Учителят. Луната се поглъща. Изчезва. Соломон. Отговарят Меркурий, Юпитер, Венера. Учителят. Венера в кой аспект? Много силен е в Соломона. Ученик. Може би с Марс да е имала силна конфигурация. Учителят. Баща му юпитерианец. От майка си той е наследил. Той е роден от Уриевата жена. После той е човек, който може да мини своите възгледи. Не се придържа толкова у тези постановления Моисееви, но се вдари в научни изследвания. Венера с кого? Кои са любовниците на Венера? Отговарят. Все мъжествени хора, които имат здраво телослужение, особено военни хора, истински мъже и аполонови типове. Учителят. После много неща е събрал той в притчите, песен на песните, Еклесиаст. Песен на песните, тъй както е написана, какви черти издава в неговия характер. Ако разгледате неговото лирическо произведение, към кой тип ще го приведете? Отговарят Венера и Луната. Даже религиозните хора забраняват да се чете песен на песните. Мнозина, които са чели песен на песните, мрднала им е дъската. Трябва да е много напреднал човек. Ученик казва, тя е една от най-хубавите книги на Стария Завет. Учителят. Забележете, той събира притчите, после Еклесиаст и Песен на песните. Има и други книги, които минават за негови. Но по какво се отличават притчите? Какъв тип трябва да бъде онзи, който пише притчи? В притчите се явява шеславието на Соломона. Имаме едно съвпадение. То е събрал много изречения в пътят на живота. Чрез притчите Соломон, като съзнава своите погрешки, той е написал притчите като ги четат хората, да изправят своите погрешки. Те са притчи, чрез които човек може да изправи своите погрешки. А в екесиаст, отговарят, проявява се като стар сатурнянец, мъдрец. Йоан, към кой типове спада? Отговарят, слънчев тип с Венера, на Венера в една възходяща гама, добър аспект. Учителят, сегашният час, на коя планета спада? Близо 9 часа, 21 часа нощно време. 8,5 часа. Коя планета имаме? Казват, венерин час трябва да е. Ако ви представя един избор, например, бих ви представил първо билет от най-хубавото представление, или билет за някой концерт, или билет за гала-обяд, или билет за екскурзия в странство. Кой от тези билети ще изберете? Трябва да имате предвид, че окултните познания са кондензирани. Трябва да разбирате алхимия. Някой път трябва да ги размивате. Всяко окултно знание трябва да му дадете по няколко килограма вода. Ако не разбирате тази наука да размивате окултните познания, няма да може да ги използвате. Трябва да знаете употреблението на водата. Ще ви дам една задача да се ликувате по някой път с няколко капки. Да ликувате известни психически недъзи. Някой не може да търпи. Ще му кажа колко капки вода му трябва. Или някой има съмнение, или някой обича. За да видите какво влияние упражняват капките на водата. Ама на време ще ги пиете. Питам сега. Дали водата ще упражни влияние, или вношението, или времето? Три фактора. Времето, това са условия, и онзи, който ви е дал тези капки, той ще бъде като една подбудителна причина. Щом се събирате, за да добиете познания, каква е целта на знанието? Знанието трябва да влиза като един елемент за усилване на живота, да осмисли живота. Красота е то. Във знанието събужда се човешкото самосъзнание. Само по този начин може да се осмислят всички стремежа на човека. Сега не сте проучвали отношенията на белите дробове и стомаха по какво се отличават. Когато се пълнят само горната част на дробовете, психически какво положение добива човек? Всички от тези хора нервни, нетърпеливи имат горно дишане. Дишане само с върховете на друговете и кратко дишане. Фигура 36.1 е изобразява нарисувани белите другове, разделени на три части горна, средна и долна. А у нези търпеливите, издържливите хора имат дълбоко дишане. Няма никакво повдигане на рамената. Ту и сега едно съвпадение ли е или един закон? Трябва да знаете, че търпеливият човек е свързан с абдоминалното дишане. С дълбокото дишане, друго едно течение се образува вътре в организма. Когато се пълнят долу крилата на дробовете, когато се пълнят всички алвиоли с въздух, упражнявате едно специфично влияние, магнетично влияние. Човек, когато диша с целите си дробове, тези малки станции на дихателните органи, когато се напълнят с въздух, предават своята прана на клетките, или специфично, тези около 10 милиона клетки, които се намират в дробовете, те трябва да дишат. Когато искате да бъдете търпеливи, непременно трябва да дишате дълбоко. Всички трябва да се научите да дишате с крайнините на вашите дробове. Може ли някой от вас да покаже едно абдоминално дишане? Трябва да има едно силно напрежение на диафрагмата. За пример тези дълбоките мислители, когато искат да изразят една дълбока мисъл, приемат дълбоко въздух и дълго време не дишат, не дишат бързо. След като е мислил, мислил, минава една минута, дълго време задържа. Зато и когато се намерите в трудно положение, вдъхвайте повече въздух. Понеже ако Бог изпълва всичкото пространство със своя дух, колко повече въздух е, колкото повече въздух приемате, толкова повече прана приемате и толкова повече идеи ще влезнат. Може да кажете, че идеите се зараждат, се посаждат в мозъка, но се оплодяват чрез белите дробове. Ако чрез вашето дишане вие не можете да приемете тази жизнена енергия и да изпратите тази чиста кръв, тези идеи във ваш ум няма да се зародят и може да се зародят, но няма да израстат. Не е само чистата кръв, но в кръвта плюс трябва да има. При всяко едно дишане правете наблюдение каква мисъл се заражда. И ако не пишете една теза, когато не сте дишили дълбоко, и когато кръвообращението стане дълбоко и правилно, пак ви се зададе друга теза, ще намерите голяма разлика. Всеки от вас трябва да има един малък албум, да направи една теза. Тезата може да бъде само от 4 реда. Може да напишете цяла една теза с едно зрънце. Развиването на една теза, то е вече въпрос на време. Най-първо, трябва да се посеят сега във вас, в този живот, най-великите идеи. Посейте ги. Може да стане. Не е въпросът за развиване. Бременната душа с велики идеи, тя предчувства какво може да бъде нейното бъдеще. Сега в края на века, не се старайте, понякой път отвън и във вас идва едно желание, ви искате да се изживеете. Започнете живота. Имайте великата идея как трябва да се живее. Удоволствието не е живот. В живота има подбудителна причина, каквато и да е, тя е непреривна. Да кажем, сънувате някой сън толкова приятен. В сън сте преживели нещо, но този сън ви причинява много по-голяма радост и импулс, отколкото будният живот. Защо? Намеренията ви са били по чисти Най-малко по 3 минути в клас трябва да се учите. Според мен 5 минути за молитва са достатъчни. Англичаните две минути определиха след войната да отправят ума си към Бога. Наряда, ако се спреш, в две минути можеш да изпееш всичкия наряд. Ако пътуваш с биволска кола до Варна, нарядът си е на мястото си. Аз не съм против наряда. Интензивност трябва. Концентриране трябва в мисълта. Може един наряд да стане еднообразен. Той става като един дълг, само да го изкарате. Не от приятност, но искате да се освободите, като от нещо, което ви е вързало. Тъй да се освободиш, не да си свободен. Две минути можеш отгоре в добрата молитва и всички песни можеш да изпееш в душата си. Две минути, но като идеш, не трябва да гледаш никъде. Две минути абсолютно да забравиш и света и всичко, то и наричам наряд. Ако цял английски народ може за две минути да спре всичко и телеграфи, и телефони, кой където е, спряха работата си за две минути, че ако две минути спреш и накараш всички тези готвачи в парахода, всички за две минути да настане вътрешна тишина в мозъка и в дробовете, ще поемеш въздух и две минути ще задържаш. А ти ще се молиш на няколко пъти, ще издъхнеш. Вие не сте направили една молитва да поемете въздух и в този съзърцание, не да мислите за дишането, че ще се задушиш. Самовъзпитанието. Ако не е две минути, една минута. Най-първо започнете молитвата с 10 секунди, но ще спреш всичко. После 20, 30, докато дойдеш до две минути. Англичаните дойдоха до две минути и онези финансисти изчисляват за две минути колко загуба имат, колко милиона. Хубаво е във всеки един момент човек да има една известна идея, за която всеки ден да отделиш две минути, но те да бъдат свещени минути. Сутрин или на обяд, тези минути да бъдат паметни в живота, да останат паметни. Сега е другото положение. Мнозина чакат в напреднала възраст да се поправят. Сега да ви кажа философията. Да разсъждавате правилно, в напреднала възраст. Ето какво оподобление ще ви дам. Представете си от една наклонена плоскост, една кола пускат надолу. Питам ви в този устрем на тази кола. Може ли да я поправите? Казвате, оставете я в стари години, като се спре в полето, ако не излезе из стрелците, ще я поправя. Той значи в стари години, като слезнеш в полето. Но ако речеш да пътуваш, пак трябва да ти изкачат горе на хълма. Нормалният живот, той е като слънчевата светлина. Ту слиза, ту се качва. Светлината върви тъй. Фигура 36.2 представя една правилна синусоида. От един бряг ще се спуснеш, по най-малкото съпротивление ще минеш през долината. Щом се спираш в долината, има някаква повреда. А щом се движиш отгоре, без да се спираш, нямаш никакъв контрол. Ако човек се движи в младини без контрол, в него съзнание няма. Пък ако в старини остава да се поправя, ние знаем неговото минало. Той нищо не придобива. Казват поумнял. Не е поумнял, но изправя погрешките на този безконтролният живот. Старецът нищо не поправя. Той не се отнася до вас. Аз не казвам, че вашите спирачки са развалени. Той е обяснение на един вътрешен принцип на живота. Допуснете, качили сте се в един трен по невнимание, машинистът пиян и не се сеща да тури спирачките, тренът пътува с голяма бързина? Кой е виновен? Вие съжалявате, че сте се качили на този трен. Поверили сте съдбата си на този глупавият машинист? Но вие не сте отговорни, но трябва да се молите на Бога или на машиниста да тури спирачките или тренат да не излезе от релсите и втори път да не влизате в този вагон. Често пъти в живота имате такава опитност. Имате ли някакво упражнение? Онова за 10 дена с тренирането. Като се направи чешмичката, тогава ще започнете и трениране. Мнозина от вас трябва да научите едно от магнетичните свойства на водата, едно от елементарните свойства на водата, Мнозина артисти, когато искат да представят някои любовни работи, хранят се с овче месо и много сполушливо излиза. В стълкновение ще дойдете сега. Ако нямате любов и дойдете до някоя любовна драма, непременно овче месо. Преведете. Аз ви говоряте. В растителното царство има овци. Кои от плодовете са овци? И ние ще ядем овче месо. Ще намерите от растенията, кои спадат към кокошките, пуйките, гъските, вегетариански в растенията. Тези сегашните животни някога са били растения. Към кои типове спадат овцете? Под кои типове ги считат? Отговарят. Те са под знака на водолей, Венера, Слънцето. Ние трябва да преведем. Най-първо трябва да пристъпим към един коренен опит при хляба. От този хляб, както сега се храните, нищо не може да се постигне. Трябва да вземете или вие сами да си обработите, или от някой добър човек да си вземете жито и сами да си направите хляб. 10, 15, 20 дена да се храните с този хляб. Индусите, когато правят своя опит, то употребяват потребява туриз. Около 100 грама ори се Но тук, при нашите зони, където вие живеете, жито, да е смляно на 2-3 дена, като се мине една седмица наново трябва да се смели, съвсем прясно. Аз не съм за многото варение на житото. Ако дълго време се вари житото, пак се загубва и свойство. И ако добре не се мели, пак се изгубва едно от главните свойства на житото. В старо време евреите са имали свой хромел. Млели са го на булгур, тогава по-хубаво се запазва. Казвам, ако се направите такъв един опит, тогава ще изберете. Има през дине един ритъм на енергиите, които идват от Слънцето. Различават се по степен тези енергии и този ритъм носи всички елементи, които влизат в устройството на човешкото тяло, чувства, мисъл. Трябва да знаете силите, които идват. Да кажем, сутрин трябва да знаете според вашето устройство. Ти в специфичен час ще идеш да си донесеш вода, друг ще иде в определен час да събере дърва. Друг ще замеси брашното. И ако той брашно се приготвите и водата се донесе и си опече добре, имате един хляб магически приготвен. Ще го пазите, той става свещен хляб. Разбира се, той през цялата година не може. Може да се направи такъв един опит за 10, 15, 20 дена до 1 месец. То е достатъчно. Може да компенсира за 11 месеца. А едно разумно общество може и 2-3 месеца. За онези малодушни хора има друга опасност. Да станат формалисти. Да се придържат в буквата на закона. Що му кажеш в еди кой си час, но трябва да знаете, че часовете се местят. Той ще запомни времето, но часовете се местят. И дните и те се местят. И ако ви присметнете математически, в сегашния календар от 8000 години казват, че в първия петък е създаден човекът. Преди него не е имало петък. По-напред 6 ден ни го е имало. Като е направен човекът, 6 ден тогава се образувал. Човек е образувал шестия ден. А седмия ден, той е на Господа. Седмия ден, не го знаем какъв е. Шестия ден, ние го опитваме сега какъв е. Ние го знаем. Животът, който го живеем, това е шестия ден. Ние го виждаме какъв е. Но седмия ден е ден на почивка. За бъдеще ще го учим. Главната мисъл за тази вечер, която може да приложите... Аз искам във всяка една лекция да има две минути. От вас, специалният клас, не изисквам цял час, но две минути. Защото една минута не може. Две минути, тъй, цялата лекция да мине. За да направите едно добро, колко време се изисква? Да спрете, да отворите кисията си и да дадете милостиня колко време се изисква? да посрещнете един ваш приятел, 10 години не сте го виждали, колко време се изисква да го поздравите? Казват 12 час. Две минути? Две минути то е голямо преживяване. То е толкова интензивно, че който е минал казва. Цял час приказват. Пък то е две минути. И действително, във всяко едно занимание тази вечер, едва ли във всяка една лекция има две минути, аз говоря само две минути. Аз говоря много минути, но на една публика две минути ако говоря, тя ще ме разбере. Хубаво е две минути човек да има. Като влезнеш някъде в театър или концерт, две минути като го слушаш, то е достатъчно. Ти и себе си ще ползваш и доста. Ако е някой музикант две минути, той ще почувства. И веднага ще насочи погледа си към тебе и за две минути по-хубаво ще свири. Ако аз подам някому, който иде от вас, ако му дам само две минути да съсредоточи мисълта си към него, той може да напише гениални работи. Две минути е достатъчно. То значи да помагаш за две минути да го подкрепиш. Нали знаете онзи пример, за една знаменита певица, която е била под влиянието на един мъж, в когото музикалността е била силно развита, но нямал глас. Намира той една певица, в която музикалното чувство го няма, но хубав гарантима, и той влага своите чувства и тя става най-добрата певица. Но друг някой се влюбва в нея и понеже вижда, че този господин постоянно я придружава, отревност го застрелва. Веднага всичкия талант на певицата изчезва. Тези две минути трябват. Когато ние говорим за един приятел, подразбираме приятел, който може да ти даде през деня две минути. Неговото присъствие то те повдига. Да мислиш за някого само за доброто, което е у него, тъй да го повдигнеш, никаква негова погрешка, тъй както Господ не държи. Господ не всякога ни държи. Той по-малко време не държи. Колкото да сте болен, щом помисли, веднага се разшири душата ти. Той е хубавото, красивото. Зато и по две минути се спирайте. Две минути да го държиш в ума си, да го повдигнеш. Правиш полза и на себе си. Само на една да направиш е достатъчно. Едно добро, направено за две минути, струва повече, отколкото хиляди добрини, направени през деня. Като се върнеш през деня да знаеш, че две минути са прекарани да направиш едно добро. 365 дена по две минути, колко дена правят през годината? Правят близо половин ден. Значи тази година, ако ние сме прекарали от сутрин до зенит, тъй, без да проникне нито една лукава мисъл, Нижелания в нашата душа. То значи годината е завършена хубаво. Половин ден е цената на годината. Сега ние ще направим този опит за по-дълго време, по две минути. Този опит ще го правите в едно и също време. Ще бъдете свързани с всички. Когато човек служи, той трябва да бъде свързан психически с всички у хора, на които съзнанието е пробудено. Само за унези от вас, които са свободни. То не става по закона на насилието. За какво ще мислите? За какво мислят англичаните? Вие се позаинтересувайте тези две минути, за какво употребяват англичаните? За какво искате да ги употребим? Казвам, ще ми дойдете на един обяд у мен за две минути. Специфично трябва да се определи за какво. Ако е за обяд, за обяд... Ако е за четене, разговор, писане или какво, да знаем. В окултният закон най-първо започваме с яденето и свършваме всички тези работи. Ще ядем най-първо. То е само възпитание, трениране, зато и не трябва да се безпокоите. Тези работи няма да станат в един ден. След като работите 10 години над себе си по 2 минути на ден, вие ще имате 5 дена, десет години, за да създадете характер. Тези 5 дена, те са важни. То е размиване на една окултна идея. Има окултни идеи, които не може да се възприемат. И даже почнеш да се плашеш от нея, ама казва да се откаже от себе си да не ходи на театър. Или да се молиш. Цял ден може ли да се молиш? То е изопачаване на онзи, същинският живот. Двете минути, които трябва да употребиш, които стават център на живота, оттам всичко ще се регулира. Всичко последователно. Ще се качиш на небето и ще усетиш всичката радост горе. После ще слезнеш през животните, растенията, минералите. Ще слезеш до ада. Ще дойдеш додолу, там където е Луцифер, всички страдания. След той ще се издигнеш до небето, пак ще се измиеш, ще си отдъхнеш за две минути, ще го направиш, ще въздъхнеш, ще кажеш – Велик е животът. То е търпение да издържиш там долу. Господ го е запушил. Той дири път и като не може, иска да пръсне котела. Господ го държи там. Докато намериш своя път, ще излезеш из тази дупка, която е определена вътре. Когато турят едно яйце да се мъти, коя част на яйцето пропива пилето? И всички пилета не пробиват яйцето. Един много хубав опит е той. Не на едно и също място пробиват тези пиленца. Тъй също, за да излезнеш, ти трябва да си пробиеш място в тази черупка. А в психическия живот всеки от вас е обвит в една черупка. Вие сте хора, но трябва да се измътите. Вие сега усещате стеснение. След като пробиете яйцето и се измътите, вие ще се усетите свободен. Но тази свобода, тя ще се придобие след време. Сега трябва да се пробуди съзнанието. Като се излюпи той ще бъде съвършен човек. Тези са посторонни работи. Вие дълго време ще седите в яйцето, аз ви насърчавам. Колко дена седи квачката на яйцата? 22. 10 години те са 5 дена. 20 години са 10 дена. 40 години са 20 дена. След 48 години ще се излюпите. По две минути като работите. Какъв труд е той? И какво постоянство? И какво постоянство трябва да имате? И действително, този период е верен. Светиите, които са отивали, те са живели 40-50 години. В последните години от живота си, те го посветяват. Там в гората, 48 години седи той, докато се излюпи. В този отношение и вие не трябва да се обесърчавате. След 48 години. Сега на колко сте? Тъй малко да се събуди вашата мисъл. Има много интересни неща в живота. Живата природа е една много разумна майка. В нея няма никакво своенравие. Всичко е наредила много хубаво. Когато научим нейният език, ние ще хванем пътищата ѝ и животът ни ще стане по-сносен. Ще изучавате този език на природата в себе си. Всяка сутрин две минути ще посвещавате. Само светлият път на мъдростта води към истината.